17 mars 2008 Det är en måndag idag och jag tänkte ett nytt avsnitt av svensk internetradio av Mattirik. Och då vill jag förklara lite saker för människor som jag inte tror att de förstår riktigt. För det första, eh, internet i sig är alltså inte ett verktyg som har fått avsikt att hjälpa folk att få reda på sanningar, överhuvudtaget. Internet har eh, ganska, intressanta, ganska intressanta saker med internet. Dels så är det ju så att det finns en flicker rate på, screenen, på, på skärmen alltså, som gör att om du sitter framför skärmen så får du alltså på en gång nästan som en amfetaminreaktion. Det blir alltså att du går in i ett alfa tillstånd. ett annat. Hjärnan går in på en annan våglängd. Och eh, Folk alltså som, som sitter framför internet Det är inte ett sätt att forska efter sanningar Du kan inte få reda på saker Genom att Sitta på internet Och de svenska biblioteken som finns I varje fall i de mindre stadsäderna Är fullständigt värdelösa när det gäller att få korrekt historisk information. Jag har varit inne i ett bibliotek. Där jag läste lite om Lenin. Och fick för mig att det var bara propaganda som, som de gav ut. Så alltså det är alltså det är värdelöst att gå till ett bibliotek. Sen finns det Sen kan det finnas i de större städerna som Stockholm i Sverige kan det finnas bibliotek. Det har jag inte sett. Där det finns riktiga böcker. Det är mycket möjligt. Och du har ju en lista av böcker som jag har gjort på readinglist.matterik.com Där man kan hitta, så kan man gå igenom i biblioteket och se om de böckerna finns. Men man ska klart för sig att... Det är inte alls säkert man hittar, för att det, här är, det här är engelska böcker och det är mycket lättare att hitta böcker Om du bor I ett engelsktalande land Så det innebär Att det är så gott som omöjligt Att få tag på sann information i Sverige Och det här är gjort med avsikt Det enda som egentligen har gjort det möjligt till viss del det är internetbokhandlarna som finns där man alltså kan beställa böcker, använda böcker och få dem hemskickade till sig. Allan Wort som är, har skapat den här, den här kunskapen till stor del är, har alltså spenderat mycket tid på att gå, gå till bokhandlar som inte är kopplade till internet. Och på så sätt eh, få tag på information. Få tag på billiga böcker. Äldre böcker. För det handlar ju alltså om att få tag på äldre böcker. Och de flesta som idag, de, är inte riktigt, de fattar inte riktigt alltså, hur det här står till. Alltså. För hela indoktrineringen. Hela skolan. Från, faktiskt från dagis, från tvåårsålder. Nej, från, från födseln. Är en indoktrinering där, där du lär dig felaktiga saker. Medvetet. Så indoktrineras du med felaktiga saker för att programmeras. För att fungera i ett samhälle som de som styr samhället har bestämt. Och det här. är Det är. Det är i stort sett samma typ av information som alla människor får. Om vi tar nu från perioden ettåringar och tvååringar. På vilket sätt indoktrineras en ettåring kan du fråga dig? Om personen bor hemma hos sin mamma. Jo, den indoktrineras på så sätt. För mamman i sig i dagens samhälle är indoktrinerad och har ingen kunskap om sanningen. Så på så sätt så indoktrineras även barnet. I, I samma lära så att säga. Som mamman har. Samma sätt att tänka. För barnet härmar alltid de vuxna. Det är en grundläggande egenskap hos alla däggdjur. I varje fall apor och människor. Att de lär sig av sina, sina äldre. Ehm, sen när man kommer upp i. I dagisåldern så, så krävs det en utbildning för att eh, ha auktoritet på dagiset som, som dagisfröken. Och där har man alltså sett till så att de som läser den här utbildningen de läser en viss typ av information. Och på så sätt så kan man styra upp den indoktrineringen i en viss riktning. Och de som inte sköter sitt jobb, de här förskollärarna, som lär ut andra saker... Ni måste ha klart för sig att de människorna blir av med, med sina de har ju fortfarande kvar sina studieskulder men de blir av med sitt jobb och de får dåliga referenser så det här kan alltså det här kan alltså ta död på folk i längden att inte säga det man ska göra. Så att indoktrineringen är totalitär, fullständigt totalitär. Och styrs på så sätt att de som inte följer reglerna. De betalar med sitt liv på lång sikt. Sen finns det ju vissa som lyckas omutbilda sig, eller så. Men även, men där får man ju bara fler studie Så Det är en väldigt. En väldigt väl sofistikerad apparat. Och om man går tillbaka och läser historia om. De tidigare civilisationerna som Sparta och grekernas civilisation så ser man att samma system i princip används. Det är alltså ett, eller ett system där man där det finns. Där man indoktrinerar. Nu är det ju så att det stämmer inte riktigt för att vad jag förstår under romartiden det är att utbildning var inte... Det var ju så att på den tiden så var det bara eliten som utbildade sig och då var det inte samma typ av indoktrinering. Men när barnet sen kommer upp i skolåldern så får ju barnet lära sig en ny typ av indoktrinering. Och där det är väldigt alltså vetenskapligt gjort. Pedagogik handlar om att man leker in kunskap i människan. Och om du ser de här barnen så börjar de ganska snabbt agera som, som ett kollektiv, som en stor organism. Eh, och Det här kollektiva tänkandet är grundläggande för, för, för, för i den här indoktrineringen. Där auktoriteten styr. Nu finns det vissa, vissa barn som inte lyssnar på auktoriteten. Det finns alltid ett fåtal barn som inte följer lärarens råd och de här barnen De får då utstå ett grupptryck från klassen för att då, då, tar, då, tar, då tar alltså då tar det här upp en massa tid för för läraren som och då får barnen höra att då får barnet höra att att barnet Ta mycket tid och de andra barnen i klassen blir alltså arga på det här barnet för att det här barnet får ju då mer uppmärksamhet av auktoriteten, av den vuxna människan. Så att det blir alltså en negativ, en liten sorts mobbningsspiral mot den här individen, om individen ändå inte går att styra rätt och alltså börja lyssna på en auktoritet så eh, sätter man in eh, ofta amfetamin eh, liknande preparat och och, och någonting som alltid har fungerat på människor det är knark knark har en enorm förmåga att skapa eh, att styra en människa och eh, det här låter inte så farligt, för man kan ju tänka så här att de här barnen är, är på något sätt dåliga gener då, för de, de, de motarbetar ju verksamheten. Men om man läser en bok som Stanley Milgrams bok Obedience to Authority så förstår man att det är just de här människorna som, som inte lyssnar och gör precis som läraren säger som faktiskt är de som kan rädda samhället. Och de här människorna, de slås ut i det här systemet. Det är alltså ett väldigt socialistiskt system. Och många människor idag i Sverige är fullständigt omedvetna om att vi lever i det här socialistiska systemet. Och att det faktiskt är en sorts konspiration mot människor. Därför att vad som det här skapar, som alltså människor som aldrig. Eh, man är bara någon så länge man är en del av gruppen i det här, eh, det här tänkandet. Och man har sin roll i gruppen. Eh, och jag, jag tror, tror personligen att många yngre människor idag, om jag får säga det själv, är för indoktrinerade för att ha förmåga att eh, se igenom den här, se, se, att se verkligen det här. Jag tror det. Det är min åsikt. Jag tycker jag ofta får svar från yngre människor där de säger där de verkar ha en åsikt ungefär som att sanningen är relativ. Allting är relativt och moral och allting är relativt och det här kommer ju det här är ju det som man får lära sig i filmer som Star Wars och alla de här. Allting är relativt där. Det är ju bara kraften man använder. Men, men det, det, ja, det är mer än så alltså för att om man inte har lyckats själv komma fram till vad sanning är för något. Att det finns sanning och sådär. Jag är lite fundersam över om många yngre människor, precis som Alan Watt säger, har fått en större mängd vaccinationer. Och därför inte har förmågan att, att, att se igenom det här och förstå det här Allan Wart är ganska intressant när han pratar om, om den här konspirationen för det handlar inte så mycket om att läsa i böcker faktiskt det, det är ganska simpelt Vi är alla slavar i det här samhället där vi kämpar antingen så kämpar vi för för, för, för att överleva vi måste följa en massa regler som en annan människa som andra människor och det är faktiskt inte människor runt omkring oss som har sett de här reglerna utan de här reglerna sätts centralt idag från de som gör utbildningarna utbildningarna, de, allt det här är centralt centralstyrt över hela jorden idag de här reglerna för att ha ett jobb men sen finns det en en genväg för att komma upp sig här i samhället och det, det är en sorts psykopati, en sorts rovdjurspersonlighet en sorts förmåga att för systemet i sig är faktiskt inte ett humant system det system vi lever i utan det bygger på rädsla och rädslan att bli utslagen och att bli fattig det motiverar folk att att kämpa vidare i det här systemet och många människor som man pratar med kan, jag pratar med vissa som är äldre som har sagt att de alltid har strävat uppåt och vad strävar man till då när man strävar uppåt? För att när du kommer uppåt så märker du att där finns mer och mer psykopati. Och, och alltså det finns så många indoktrinerade, framförallt kvinnor finns det, som är totalt indoktrinerade och har en total oförmåga att, att, att tänka logiskt och att se, se igenom saker. Så att Och det här är ganska läskigt när man börjar inse det. Om du försöker ha seriösa diskussioner med vissa människor så upptäcker du att det faktiskt inte går. Det går inte. Alltså. Det är helt omöjligt. Och när man upptäcker att man har levt i närheten av en människa som har fullständig oförmåga att ha en seriös diskussion om ett ämne. För att personen inte kan se på det negativa. Och sådana här människor finns det överallt. Och i skolan idag så indoktrineras man faktiskt att inte tänka på det negativa och eh, allting hänger ju på positivt tänkande, man ska inspirera folk och inspiration är faktiskt någonting bra, problemet med skolan är att du inspirerar barnen att tro på en indoktrinering som är en lögn i sig så det här är alltså någonting negativt eh, det finns en bok skriven av John Taylor Gatto som är intressant som heter The Dumping Down of America, tror han heter eller sånt där. The Underground History of av American Education heter den. Men det finns alltså inte information att få tag på på bibliotek. Och det, det här är något som Alan Watt i Kanada säger att det finns. Ni behöver bara gå in på ett bibliotek så hittar ni det. Och jag har varit på bibliotek och jag hittar ingenting av det som han pratar om. Att det, inte ens babyloniska Talmudden kunde jag få tag på. Eh, och det, det trodde jag liksom att det borde väl inte ha, ha censurerats bort. Den äkta babyloniska talmudden. Alltså den från som skrevs i början på 1900-talet i varje fall. Liksom en äldre version. Eh, såklart att man kan få ta på Bibeln. Men det, det, typ, det, det är det jag kunde få ta på när det gäller religiösa böcker. Jag kunde inte ens få ta på Koranen i det svenska biblioteket. Som är ganska intressant i sig för att där ser du att en del av de här historierna Koranen innehåller historien om Josef och eh, de sju korna var, de sju åna och han som han som, var prof, han som kunde ja. det här är ju faktiskt en historia som tillhör kristendomen i sig på sätt och vis också, Josef i Egypten där eh, Koranen och allt det här det hänger ihop liksom. Koranen har ju också den här uh, New Age- Koranen är ju en tro på att det finns en allomfattande gud Och det är ju precis samma sak som finns i New Age-principen Den här allomfattande guden som finns överallt De här religionerna hänger ihop Och det är bara historier som berättas Historier om olika människor Precis som den propaganda du får via televisionen idag som är bara historier. Som får dig att, att tycka och tänka saker. Och faktiskt programmerar din hjärna. Och, eh, men jag vill också varna. Uppriktigt sagt vill jag varna. För, för att jag, jag har fått. När jag kommer ut med den här informationen. På engelska och sådär. Då får jag kommentarer där de säger. Det som du pratar om låter som Michael Tesarion. Jag tycker du ska ta kontakt. Jag tycker du ska lyssna på det här. Eller så är det någon annan person de pratar om. Som till exempel Jordan Maxwell. Och de här personerna- Michael Tessarion och Jordan Maxwell- de har, de har ingenting med, med, med det här- vad jag håller på med att göra i eh, det, det, det handlar om motsatsen till det. Och det är det som är, folk kanske tycker att jag, att jag snackar skit om, om folk. Men, men det är faktiskt så att- eh, eh, du förstår att Michael Tesarion, han- baserar mycket på sin info. han Han ser upp till de som ligger bakom något som kallas Theosophy. Theosophy. Eh, läran om, om gudarna, tror jag. Det är alltså de här Blavatsky de här typerna. Och enligt Alan Watt så skickades Blavatsky Blavatski tillhör de som ingår i konspirationen. Så att förstå det att det, det är totala motsättningar här totala motsatser vi pratar om och det som är intressant med Alan Wart är att han förklarar allting på ett sätt som faktiskt sitter ihop när man lyssnar på Michael Tesarion efter ett tag så blir man helt snurrig för det är bara mer och mer fascinerande konstiga historier och, och i slutändan så vet man ingenting och, och du vet det är Michael Tesarion är jätteduktig på på att på, på berätta nästan tolkingliknande historier som tydligen han har kommit fram till är sant. Men när du, när du och det är reptiler och det, det, det är såna ödlor och allt möjliga saker. Men, men det är liksom inte och det, det, det är liksom bara fantasier. Det, det som är intressant med Alan Watt det är att han är alltså en historiker och berättar och, man kan, och, och, och det här är också viktigt, och det, det är något som folk inte förstår, tror jag riktigt. Du kan inte lyssna till exempel på Alan Ward eh, vid cuttingthroughthematrix.com och tro att du kan hitta sanningen. För att man måste ta reda på den själv. Och du har alltså blivit indoktrinerad med lögner i hela ditt liv. Ja, såklart med skattepengar har det gjorts mot det här. Och även din mamma har blivit det och din pappa. Och det enda sättet att få reda på sanningen det är att läsa böckerna från de som har skapat den här världen. Och då ingår människor som eh, eh, de som ligger bakom Ryssland. Du har eh, Lenin. Du har... Eh, Trotsky, de stora männen i historien. Det, det, det, det du kan inte läsa de böckerna som är skrivna om de här människorna. Om du gör det så får du inte reda på sanningen heller. Utan du måste läsa de böckerna som de själva har skrivit. Deras egna ord. Och det är till problem. Ännu till problem. De här böckerna de läggs ut i nya revisioner och, och sådär, kommer ut och då görs de om. Så du måste läsa de ursprungliga böckerna. Alltså helst en bok med, med slitna sidor från början av 1900-talet. Som har legat inne i hörn. Som är skriven av just de här människorna. För att få reda på vad de verkligen sa. För att, för att förstå det, det problem vi, man som mänskligheten. Den alltså, totala lögn som människor lever i och hur svårt det är att hitta sanningen så kan man se en film som heter Fahrenheit 475 eller något sånt här. Fahrenheit 512 som handlar om brandmän som rycker ut för att bränna böcker. För det är förbjudet att läsa böcker. Och de, de släcker alltså inte bränder utan de bränner böcker. Och folk som läser böcker de hamnar i fängelse. Och man kan också om man tycker att det är intressant att eh, se på 1984 med George Orwell. Jag har gjort en, en bra film som jag tror kom ut 1984. Där han sitter och ändrar historien. Han sitter och ändrar nyheter och historia. Och slänger ner det gamla i något som kallas minnesluckor. Så att, så att historien försvinner och görs om. Och då måste han ju kolla att exempel när han hittar en person som man ska ändra historien för. Han kanske ska byta namn. Då måste han kolla om den personen finns på andra ställen i historien för att ändra där också. Förstår du? Och det är sånt han sitter och jobbar med. Och det här, det här håller på att hända. Det är det som folk inte... Vi lever i, i den här perioden. De har alltså ändrat historien och orsaken att man gjorde det här det är på grund av att information har blivit tillgängligt för massorna. Vi har något som kallas obligatorisk skolgång och då kunde man inte lära dem sanningar. För kunskap är makt. Därför så har man valt att lära indoktrinering istället för sanningar. och därför Om du ska läsa en bok så får du läsa böcker ursprungs alltså som inte har ändrats. För de här skrivs om eh, från 1700-talet. För där, de enda som läste böckerna där Var alltså de som eh, Som kunde läsa Det var alltså de som eh, Så det var alltså eliten aristokratin Det var de enda som, som Som kunde läsa på den tiden Så då skrev man som det var Så så hemskt är det Vi lever i den här konspirationen Och du har alltså De har ljugit för dig i hela ditt liv och du kan inte gå ut på internet och tro att du kan hitta någonting. För att den här skärmen som, som du tittar igenom, den är gjord för att se till att du inte ska kunna tänka. Och så länge du sitter där framför den där datorn så kommer du bara kunna tänka mindre och mindre. Det finns folk som inte kan läsa en enda bok nu för tiden för att de sitter framför datorn hela tiden. Och du kan alltså inte ladda ner en pdf-fil från en bok och tro att du kan läsa den på datorn utan såklart att det finns folk som skriver ut böcker då med pappersform men det kostar ju och klart har man tillgång till en laserprinter kanske man kan göra det i och för sig men det lättaste är ju och det är därför som Alan Ward hade en enorm försprång mot andra människor i och med att han har bott i engelsktalande länder han han, han föddes i Skottland och där kunde han ju där hade de ju gamla bibliotek så han läste ju 1800-tals- och 1700-tals-böcker när han gick i skolan redan. Och förstod att det var något, att det var skillnader. Han såg det redan då. Och, och nu så har han, efter att ha bott i Kanada, det är också ett engelsktalande land, så där får han tag på äldre engelsktalande böcker. Och det finns bara på engelska den här. Sanningen går inte att hitta på svenska. För de svenska böckerna, jag menar, eh, de här kända människorna skrev inte böcker på svenska. Förstår du? Det, det är ju självklart. Det går inte att hitta sanningen på internet. Och det kommer aldrig gå. Eh, utan man måste alltså... Um, gå och, och, och... Man måste komma fram till själv. Man kan inte ta någon annan ord för så. man kan inte säga att ah, den här personen säger att det är så eller att Matt, jag säger att det är så här då måste det vara sant då har du inte förstått någonting då har du inte lärt dig någonting därför är det egentligen ganska meningslöst att lyssna på mig också därför att eh, man lär sig inte av att lyssna på någon som säger att den vet hur det är det enda sättet att få reda på sanningen det är att själv läsa och själv tänka när man läser sanningen och de som har.. De som har varit.. De som har skapat historien. Du har till exempel Benjamin Franklin. Han var en av de stora människorna. Men du har en del. Av de här andra. Hamilton var en. Då har de här John Stuart Mill var en ekonom för länge länge sedan som har skrivit mycket och de här finns de här finns på vad heter det På, alltså det, det fina också det, en sak som är positivt det är att de här gamla böckerna de har ingen copyright som skyddar dem för copyrighten är på 70 år tror jag det är. så det innebär att om du får tag på de här ursprungliga böckerna de finns på Gutenberg heter det Hamilton och de här John Stuart, John Stuart Mill finns där. Och det finns på andra ställen också. Men det är då i TXT-filer. Och då får man ju alltså skriva ut det. Då måste man ju ha en laserprinter eller någonting och skriva ut det här. Och det kostar ju en del papper så att säga. För det går ju inte att läsa de här böckerna på datorn. Eh, och eh, det här är som tusentals sidor. Eh, och då har Francis Bacon och hans på, på 1600-talet. Till exempel. Ehm. Ja. men man måste alltså gå in i när, när man ska om man ska hedra på sanningen då måste man göra följande man måste skriva böcker som är skrivna av de som har skapat historien officiellt som till exempel en, aut, aut, aut, en, en biografi av Eleanor Roosevelt som är skriven av Eleanor Roosevelt och så ska man helst komma över första, första upplagan av den biografin när den gavs ut. Och så läser man den. Då kan man få reda på sanningen om vad hon verkligen sa. Så svårt är det. För att man kan inte sitta och lyssna på några gurus eller några människor som säger att de vet saker och ting. Utan... Och det hemska, det hemska är när man börjar komma i kontakt med den här informationen. När man börjar komma i kontakt med sanningen. Det är att man, upp, man blir så himla förbannad över att, man har, att de har lurat den. Under en så lång tid. Men folk som börjar lyssna på mig. Och tror att de, att de ska kunna få reda på sanningen. De kommer aldrig riktigt få reda på sanningen. För att det är något man måste komma fram till själv. Och det är samma sak med Alan Wort. Man kan inte komma fram till, till, till någon sanning genom att, genom att eh, lyssna på honom mer än såklart att det kan vara en vägledning. Utan man måste tyvärr läsa alla de här långa böckerna. Plato har ju skrivit en hel del dialoger som man kan läsa. En är ju viktig är ju Republiken. Alla de här finns ju gratis på internet. För han skrev ju sina böcker. 2005, för 2500 år sedan och de kan man läsa de är ganska jobbiga att läsa men Republiken av Plato är ju en av de viktigaste böckerna och ha läst eller att läsa och det är en sån här bok som, som du kan läsa en paragraf och du förstår ingenting för de, de, de pratar på ett annat sätt allting är bakvänt på något sätt så får man läsa om paragrafen igen och, och tänka efter vad de säger egentligen i alla fall fick jag det men Folk som är väldigt intelligenta de kanske bara kan läsa igenom. Men det är dialogform. Men det finns andra också. Hela Platos dialoger. Det är en tjock bok på 2000 sidor. och sånt här kan man läsa. Francis Bacon har vi skrivit den 6000 sidor. Och sen så pratar ju Alan Wart om A Study of History av Arnold Toynbee. Och det är alltså för att det är den officiella historiken för de som ligger bakom de som styr i världen helt enkelt de etablissemanget som styr i världen alltså Royal Institute of International Affairs och det är en 6000 sidor att läsa en ganska kryptisk engelska och sen brukar Allan vårt referera till Morals and Dogma av Albert Pike och det är en bok som skrevs på 1800-talet en jag vet inte om det är 800 sidor tror jag det är, eller något sånt där. på gammaldags engelska och den här boken, den är bra att läst, tyck tyckte jag då. För att den förklarar, eh, i princip så säger titeln allting tycker jag. Morals and dogma är det det handlar om. Och den går igenom alla religioner och visar att alla religioner är inget annat än morals and dogma. <laughs> så tycker jag lite den man kommer fram till. Men eh, Allan Wart snackar ju också om att frim frimura-religionen ligger bakom eh, hela världens eh, det som styr ju världen och det kan man ju se till viss del med symboler och allt det här men jag har ju inte själv upptäckt att, att det är frimurarorganisationerna som ligger bakom de, de lokala hälsovården där jag bor och lokala skolorna och sådär däremot så har jag ju upptäckt någonting som gör att man inte behöver, man behöver inte leta längre och det är ju att de, följer, de, har ju samma, de har ju samma system. Skolor och allt det här. Det följer ju principen av hierarkiska strukturer med tystnadsplikt. Där du får order uppifrån. Och det är ju en frimurarorganisation. Eller jesuitorganisationen. Så att egentligen behöver, inte, behöver man inte gå in i det här med frimurare och sånt där. Eh, utan man kan förstå att det följer den... Den metoden så att säga, att styra och i. Kan man väl säga, jag vet inte. Det, det var för som jag tycker. Och även. Ja. Och jag menar, jag tycker att det är väldigt viktigt personligen att äh, göra klart för det att, att, att, att enligt alan bort så är de här människorna som David Ike. Och, och de här, de är alltså de som arbetar för att. För vilseleda folk som kommer i kontakt med den här informationen. Så de här människorna är alltså några som kommer som man ska akta sig för den informationen. Och jag tycker ju personligen alltså att det var ju jag har ju själv gått igenom när man kommer i kontakt med den. Först är det Alex Jones till exempel. Och då tycker man att eh, han vet så mycket och allt är så bra. Och han, så, han säger allt som är rätt och sådär. Men om man lyssnar på honom några månader då märker man ju att det tar ju aldrig slut. Det är ju bara samma sak hela tiden. Och det bara massa, man blir bara räddare och räddare för allt han säger. Men det är ingenting som händer. Och han håller ju på så där även innan 11 september. Och då var det den här 2000-krisen han snackade om. Och sen säljer de sina prylar som de tjänar pengar på. Eh, så så det är ju en, en business till det här. De tjänar pengar på idén att folk ska gå under och bygga bunkrar och allt möjligt. Vet du? Och det är speciellt vatten som har renats och, och sådär. Många av de här patrioterna i USA, de har sina. Du ska köpa deras speciella grejer och vissa går in i alternativmedicinen och de har sina superkurer som ska skydda dig mot. Mot, big, mot storbrors hemska gift som spräjas över dig och allt det där. Det tar liksom aldrig slut. Och Alan Wart är den enda som har förklarat allt det här. Som har förklarat hur counterintelligence, jag vet inte vad det heter på svenska, fungerar. Och det är alltså att man, man säger en del som är sant. Men sen så lägger man in, det finns olika metoder. Men en metod är att man säger en del som är sant och sen så lägger man in fantasier i det hela. Och då får, får ju allting. Då slänger folk ut sanningen med, med fantasierna. För den tycker ju att det kan ju inte vara sant. Därför så blir det så att det är ett sätt att, att minska trovärdigheten. För, för sanningen som redan fanns ute. Och Allan vårt beskriver ju det här att de alltså. De har alltså folk som intelligens, inte, som, som jobbar med intelligens som alltså tar reda på vad har kommit ut om det här som inte får komma ut ja det har kommit ut och det har kommit ut okej, okay, men då kan vi göra den här historien vi lägger in allt det här och sen så lägger vi så leder vi det mot några reptiler då kommer ju alla efter att tro att att att, att, att någon som tror på det här måste vara helt knäpp det där är ju fantasi och så där jobbar alltså CIA och de som jobbar med counterintels med att dölja sanningar bakom eh, fantasier. Och David Icke leder ju dig istället in mot hinduism och där han också försöker få folk att börja prova droger. Lite som på 60-talet. Och det här är inga människor som vill hjälpa dig på något sätt. Utan det är ju ett sätt att neutralisera de människor som har börjat förstå att de lever i att eh, de har indoktrinerats och lever i ett sorts eh, på en sorts bondgård. Där de liksom. Det är det vi gör. Människor lever i en sorts bondgård där de är får och, och de odlas liksom, och, och sen så, så slaktas de när det är slut. Och det, det har jag märkt när jag har jobbat själv inom äldrevården. Att det, är, det finns inga. Det är inget mänsklighet i den där organisationen. Det är ju sorts slakt slakteri i äldrevården. Och eh, allt det här drivs med det ekonomiska systemet. Och det är då man börjar förstå hur global den här konspirationen är. Och det är ett sätt att, vad ska man säga? På engelska så kallar man det governance. Att, att styra mänskligheten. Och eh, så att det. det jag tyvärr måste jag säga att den enda människan jag har sett som faktiskt kan förklara allt det här det är Alan Wart och det finns faktiskt inte någon annan och jag har ju kollat in i den här konspirationsteorin ganska länge och jag har ju för sig hållit på också med den här Maya kalendern som jag trodde på ett bra tag och som jag fortfarande ibland går tillbaka till bara för att jag det, det, ser en sån mörk tillvaro ibland med, med arbetssituation och sådär men eh, det, det som är viktigt att förstå det är att, eh, att eh, man måste alltså själv ta reda på saker man kan inte börja lyssna på Alan Wart och tro att man ska få reda på sanningen utan man måste själv börja forska i den information som Alan Wart har forskat i det vill säga, de som, har, de som har bestämt i världen, deras egna biografier, vad säger de? Det är det som är intressant. Och så gärna gå igenom alla religioner också. För då kan man få en förståelse för, för den indoktrineringen. Det kan, vara, det kan vara upplysande för folk att läsa Tal, babylonska Talmudden till exempel. Som är judarnas det är egentligen inte judarnas bok för att det är ju, de judiska prästernas bok. Eh, och då förstår man i princip att det, det är bara en massa regler om hur du ska leva. Eh, och det är väldigt strikta regler precis som ett slaveri. Så att, eh, och en annan bok som är intressant att läsa, jag tror den boken jag tror möjligt att den boken finns på svenska faktiskt, det var i varje fall på nätet. Och det är den här boken eh, det sionistiska protokollen tror jag heter The Protocols of Zion The Jewish Peril Protocols of Zion och Alan Bort förklarar att det här var ursprungligen ett franskt dokument där man alltså har lagt in judisk, judisk, judisk, vi judar vi judar, bara för att kunna ha en någon att skylla på och det här dokumentet beskriver tydligt hur man tar över ett samhälle och bryter ner mänskligheten och förslavar dem. Det är ett väldigt bra dokument de här sionistiska protokollen är att inneha det dokumentet under Stalins tid eller Trotskis eller Lenins eller vad var, det var dödsdom på det. Men nu finns det ju tag på och det finns många i Sverige som tror att de judarna ligger bakom den här konspirationen mot folket idag. Eh, och de här människorna vi har ju inte... Och det finns faktiskt mycket litteratur på det. Eh, men den här litteraturen är alltså ett, alltså ett annat counterintelligence. Det har alltså tagit fram för att vilseleda folk. Och det är till och med så att Henry Ford har skrivit eh, via sin tidning finns det skrivet om den judiska eh, konspirationen. Och det är faktiskt, så att, det är det som är hemskt att förstå alltså, att när du börjar leta i den här informationen så finns det hundratals fäller för att sätta dit dig. Och det enda som kan leda dig rätt i slutändan det är om du har någon egen intuition plus intelligens för att du måste alltså läsa saker. Och du, kan inte se på, du kan inte tro att de här materialet du kan hitta på, på internet ska hjälpa dig. För det, är, för det är inget ursprungsmaterial där. Och det går inte att läsa ursprungsmaterial på skärmen. Utan det är ofta filmer som har gjorts. Och då är det någon som... Det, det finns det är kanske gjort 2005 eller 2004. Liksom. Du kan ju inte ha någon förtroende för att du får reda på sanningen då. Men, men den konspiration som vi lever i, det, det är en självklarhet egentligen. Du behöver inte läsa någonting. Jag kan prata om vilken människa som helst och veta om att eh, nästan att när det gäller äldre människor om du pratade med en bonde på 20 talet 1920-talet en, en bondfru som aldrig lämnade sin gård så visste hon att, att de som styrde och ställde var elacka att de att, eh, i varje fall 1910-talet eh, eller 1800-talet man visste ju att, att, att, att hur det funkade och man visste ju att, att, de, ja, att de beskattade och sådär för att suga ut människor. Man kände ju till allt det där. Men nu, nu har människor blivit indoktrinerade sedan dess. Och den här obligatoriska skolgången, vaccineringarna, har gjort att människor har förlorat den här ursprungliga kunskapen. Så att nu, nu måste folk söka sanningen för att hitta den. Förut så föddes man och folk visste från början redan för att föräldrarna visste. För de hade inte gått skolan. De hade sett från sina föräldrar. Deras föräldrar hade dött i hemmet så de hade varit med till slutet. och De hade inte vaccinerats och det hade inte varit några försök att ta död på dem med psykiatrin. Psykiatrin är en ny företeelse. Det här är också någonting. Psykiatrin fanns ju inte på 1700-talet. Och det är ju för grund av att... Eh, psykiatrin är ju inget annat än en nytt kontro, socialistiskt kontroll, kontrollverktyg för att eh, ta död på hjärnkällorna i människor som inte anses vara samarbetsvilliga i, för det system vi, vi har idag. Det, det är, psykiatrin har inga positiva effekter. De lanserar ju de här medicinerna som att det ska hjälpa folk. Men det har ingen annan effekten att det skadar människor. Och det orsakar permanenta skador i hjärnan på människor. Och det gör man alltså för att det är det mest fredliga sättet att ta hand om, om människor som inte trivs i det här samhället. Utan att det blir bråk. Jag menar, om du skulle gå och döda människorna om du skulle ha en guillotine som du tog och satte alla de här människorna i då skulle folk börja reagera. Men nu när vi har psykiatrin då sker allting så lugnt och tyst. Och folk sitter framför sina tv:ar Och, och, och indoktrineras. Jag har ingen tv. Jag, jag, jag har inte haft någon tv på över två år. Och jag har inte missat någonting. Och det är det jag vill att ni ska förstå. Släng ut den där saken. Om ni vill, om ni vill få reda på sanningen. Släng ut tvn. Det är det värsta som finns. Och även när det gäller datorn. Så är det alltså tyvärr så att. Att, att du får inte reda på sanningen där heller utan det är de här gamla böckerna det är där du kan hitta få, få, få lite still, still stilltje i själen och verkligen se saker som det är som verkligheten är och det är ingen fin verklighet det är ett helvete när du börjar se det och förstå den indoktrinering för att det här aristokratiska samhället som fanns på 1700-talet det har inte försvunnit det är bara det att nu finns det en en massa propaganda som döljer det här så att vi tror att vi har något så kallat demokrati där vi själva bestämmer hur, hur, hur vi själva bestämmer hur, hur världen ska bli och då kan ju folk skylla på på de som är socialister- och de andra kan skylla på Moderaterna- för att allting är fel. I slutändan så skyller alla på alla- men ingen fattar- att det är inte politikerna som bestämmer. Utan besluten tas- de, de tas av- i, i Sverige tas, har vi- Europeiska unionen. Och de besluten tas inte på ett demokratiskt sätt- utan de dikteras ut- så att säga- som, som och, och Sen har vi också internationell lag som går via Förenta nationerna ute över hela världen, som, som alltså går sen till Europeiska unionen och eh, sen till Riksdagen i Sverige. Och, eh, de, där sker ingen riktig omröstning utan jag menar, de reglerna det, det bara går igenom. Det finns ingen riktig demokratisk process. utan Den, den demokratiska processen i Sverige. Det är alltså för att ta hand om klagomål. När folk är missnöjda. Och då kan man alltså. Det är som en buffert, som en krockkudde när det kommer klagomål. Då kan man få det att studsa tillbaka på människorna i slutändan. Det, det är det som är demokrati. Det, det finns inga, inga, ingen sanning i demokratin. Och Det är därför jag inte kan. Det är därför jag inte. Jag inte tycker att jag. Att jag, jag tycker inte att jag är det minsta elak mot Alex Jones när jag säger att han, att han sprider, att han inte gör något positivt på så sätt. Därför att han tror på den demokratiska processen. Och det visar att han inte har riktigt förstått den situation vi är i. Eh, att demokrati finns inte. Det har aldrig funnits. Alltså som ett konkret fungerande verktyg. Utan det är precis som Rothschild sa. Att eh, ge mig kontroll över ett lands pengar. Och jag bryr inte vem som gör lagarna. Jag bryr mig inte om vem som gör lagarna. Alltså det spelar ingen roll än om du sätter in en diktator. Så länge jag har kontroll över pengarna. Så, så kommer han att lyssna på mig. Det. Eller som var det Benjamin Franklin som sa... Eh, när de frågade om man hade fått om det var någon, och sa något sånt här. You have a republic if you can keep it. Med andra ord, det är liksom. Det är bara under förutsättning att, att ni sköter er. Alltså, det, det är inte presidenten i USA som bestämmer vad som händer i USA. Utan alltså det mesta styrs ju med den ekonomiska biten. Och sen har du de här rådgivarna. Som Henry Kissinger. Och Rack Elal. Så är det inte Rack Elal som är för den europeiska unionen? Rådgivning. Nej, det kanske var Jacques Atali. kanske var. Som är rådgömen för den europeiska unionen. Och han har skrivit en bok Millennium Winners and Losers In the next millennium. In the coming. Där han beskriver den, hur det kommer bli. Det kommer bli två klasser i princip. Och den, den ena klassen är de här som flyttar över hela världen och har bra jobb. Och den andra klassen, det är de här människorna som, som ingen kommer vilja vara. Men det är den stora massan. Så det är alltså totalt mörker. När du börjar se verkligheten som den, då är det totalt mörker. Och det är därför folk inte vill reda, ha reda på sanningen. Och det är därför den här propagandan fungerar så bra. Det är därför indoktrineringen i skolan fungerar så bra för att folk vill tro på den. Folk vill tro att psykiatrin är ute för att hjälpa de här barnen som inte går att få fason på. Och folk vill tro att välfärdssamhället och socialen är ute efter att hjälpa de utsatta. Och folk vill tro att Arbetsförmedlingen hjälper de arbetslösa att få jobb så att de kan bli självständiga. Folk vill tro på allt det här. Jag menar, det är klart att Arbetsförmedlingen hjälper vissa att få jobb men det är för det mesta folk som ändå kunde få ett jobb utan större problem. De som inte kan få ett jobb, de hjälper inte Arbetsförmedlingen. Förstår du? För att det, det är det som är så komiskt med Arbetsförmedlingen att jag har upptäckt att de människorna som får ett jobb, de, de skulle inte behöva Arbetsförmedlingen ändå. Vad ska man med dem till då? Det är, liksom, det är snarare så att. Eh, men det är en enorm massa skattepengar som läggs på de här institutionerna. Och mycket av de här skattepengarna går faktiskt till kontroll eller till att bryta ner människor som sjukvården. Den svenska sjukvården är ju en avlivningsanstalt. civiliserad avlivningsanstalt. Och Sverige är ju nästan unikt på det sättet att folk är så indoktrinerade. Att de inte fattar. Och vi har ju försäkringskassan som alla är med i. Så det, det är ju så. Vi har sånt högt skattetryck. Och jag menar, folk i Sverige är ganska unika på det sättet. Att vi har inte någon förståelse för det här med frihet. Och många av de här människorna som jag pratar med. De tycker på något sätt att. Att. att amerikanerna. De är lite konstiga. De är omoderna och sådär. För de har inte blivit. Ja, det, det är liksom. Men amerikanerna har ju fått en annan indoktrinering i skolan. Jag har ju själv läst amerikansk historia lite i. Men alltså, de har ju fått den här indoktrineringen om de här eh, som skapade Bill of Rights och konstitutionen som de har. Som ska upprätthålla friheter, så rättigheter för människor. Och det, det finns det är en religion kan man säga. För, för att eh, när man går in i detaljer det så upptäcker man att det, det var liksom det är bara någonting som de har skapat för, för ett utseende skull. Det var aldrig något som i verkligheten man gav till människorna. För ovanpå ovanpå de här så kallar Alltså det är bara papper. Det är bara ett papper konstitutioner. Och idag är det ju helt ogiltigt förklarat på grund av de nya terroristlagarna. Så har ju de amerikaner inga Men... Eh, även innan idag, om vi tar på 1950-talet, då kunde man tycka att Amerika borde varit ett fritt land. Och det är dit som Alex Jones vill tillbaka. Men han förstår inte att, att redan då så fanns det, eller på 1960-talet i varje fall, så fanns det industrijättar som hade så stor omsättning att de att det inte var, det var ingen riktig konkurrens utan det var ett, de kunde styra fullständigt och de här industrietterna de har alltså varit de har alltså varit eh, alltså NSA alltså motsvarande Säpo, amerikanska Säpo eh, och alltså de här de har alltså haft eh, kontor på de här industrihjärtorna så att eh, så att säga eh, allting är ett företagen och eh, myndigheterna sitter ihop liksom som ett enda jättelikt skepp ovanpå. Och under allt det här så finns den fria marknaden. Som är som en liten lekstuga för de här vanliga människorna. De kan tro att de är fria. Men det, det finns liksom ett... Eh, det, det finns alltså... Det finns alltså... Eh, jag menar, när det finns sådana här jättar högst upp då kan de styra marknaden i sig. Alltså den här så kallade fremarknaden kan de styra åt ett eller annat håll. För de är så stora. Och dessutom så har du centralbanken. Och det här går ju. Det är så här: att Centralbanken sattes upp var det 1913 eller 1914, den amerikanska centralbanken. Och den gjorde då att ett antal privata banker fick kontroll över. Ja, om de gav ut lån så, så fick de på så sätt kontroll över det amerikanska folket för att det amerikanska folket är då skyldiga att betala tillbaka lånen och man satte upp den här centralbanken precis innan man gick ut i krig 19, var det 1917 kanske eller 1916 Jag vet inte. sen kom amerikanerna in i kriget och det kostade ju en massa pengar och de här pengarna de är ju då sedan det amerikanska folket skyldiga att betala tillbaka och när det gäller så här krig som världskriget det blir enorma summor pengar och därför så får du alltså och det är alltså sen barnen eh, barnen till de här som blir skyldiga att betala så så fort du föds i det här landet så får du liksom en del av skulden så att säga så det är alltså en ett, ett månggenerationsslaveri som kan, som kan skapas med hjälp av, av krig och centralbanker och lån som, som ges av centralbanker och det här så här var det ju inte innan då för innan hade man ju Eh, kungar och sådär, det var ju lite annorlunda men i princip, det var ju mer tyranniskt system då, där de bestämde för de hade ju ändå mer rikedomar och, och makt men nu för tiden så har vi det här med, med lån och det var ju det som drev tyskarna också de, de fick ju i Versailles, Versailles det som hände i Versailles där så fick de jag är skyldiga att betala tillbaka pengar och det vara ju hundra år de skulle hålla på att betala tillbaka pengar de hade inte, de hade varit slavare än idag om de inte hade eh, gått ut i krig under, med hjälp av Hitler mm. så att banken, det var bank, de här bankmänniskorna som skapade det andra världskriget egentligen och första världskriget det, det... och sen så har de ju dessutom industrier då, som kan tjäna enorma summor pengar på att bygga de här skeppen de här krigsfartygen och sådär så allting hänger ihop och allting, det är sådana enorma och samma sak när det gäller socialismen och kommunismen allt det här hänger ihop och det är de stora Wall Street Bankers så att säga, som, som har drivit igenom det här och tjänat på det Det tar aldrig slut när du börjar kolla in Anthony Sutton har skrivit ett antal böcker om det här, hur det finns något som heter trading with the enemy. Du har inte rätt att göra affärer med fienden. Men de här, de, de här människorna är så höga så de, de skiter i de reglerna. Och samtidigt så dör miljontals vanliga människor för det här kriget. Samtidigt som det finns människor, bank, banktjänstemän eller de som äger bankerna som gör affärer med fienden och tjänar enorma summa pengar. Så, så här är samhället. Det är ett helvete alltså. Och det tar aldrig slut. Det är det som är det hemska. Det tar aldrig slut. Och det är det mest depressiva du kan någonsin komma i kontakt med. Sanningen. Det är så depressivt att det finns nästan ingen som skulle klara av att forska i det. Och det är det som gör att ingen gör det. Vi har försvarsmekanismer. Så vi reagerar när vi kommer i kontakt med negativt. Och vi drar oss undan. Och även den här New Age-filosofin. Den lär ut att vi inte ska genom uppmärksamhet åt något som är negativt för det sprider sig och sådär så att, det är det som är det bästa skyddet mot den här informationen Pandoras ask som man kan kalla det, sanningen det är att den är så hemsk det är som att, att, att vakna upp i helvetet att se sanningen och det, finns, det är hur lätt som helst att glömma det för man vill ju ha lite positivt här i livet och då finns det en massa religioner man kan gå in i som någon sa att religioner är massornas opium. Och New Age är ju typisk där. Där du kan bli en liten egen gud. Och, och allting kommer bli bra i slutändan. Och du är en liten gud som skapar framtiden och sådär. Ehm. Men även de andra religionerna har använts för att neutralisera människan. Och få den att vara ett får och inte göra någonting. Och det är därför som Jesus kallades den goda fårheden. Om du tar till exempel kristendomen, så, så tror de kristna att eh, nu kommer Armageddon. Men det är bara att vänta och göra ingenting, för sen kommer Jesus på slutet och rädda oss. Så du ser hur de neutraliseras. Och det här är alltså en medveten, det är alltså psykologisk krigsföring. Det är det som, religion är psykologisk krigsföring. Det är precis vad det är. Så du attackeras alltså överallt ifrån. Ja, den här podcasten finns på matterik.com.com m a t t e r i -k .com. eller svenskinternetradio.blogspot.com Det var allt för den här gången.